Бентус, дует, констриктор. Коли на станції БОБ згасають вогні, можна почути, як натужно стогне метал. Лені Кларк лежить на своїй коці, дослухаючись. Над її головою, за трубами, дротами та тонкою немов'яєчна шкарлупа металевою обшивкою корпуса три кілометри чорного океану намагаються її розчавити. Вона відчуває кривд під нею, прориває ложе океану із силою, Достатньо, щоб зрушити з місця цілий континент. Вона лежить там, у тому непевному прихистку, і чую, як мікрон за мікроном ссовується панцер станції. Чую, як тихо, майже за межею людського слуху, риплять її шви. У рифті Хуан де Фука, Бог є справжнім садистом, і імення йому – фізика. «Як вони вмовили мене на таке?» – зачудовано думає вона. «Навіщо я спустилася сюди?» Але відповідь її уже відома. Вона, як баларт, виходить у коридор. Кларк заздрить їй. Балар ніколи й ні в чому не дає маху і, схоже, завжди тримає своє життя під контролем. Майже складається враження, ніби вона тут щаслива. Кларк скочиться зі своєї койки і навпомацьки знаходить вимикач. Її за камарок заливає гнітюче світло. Стіну поруч із нею займають щільно припасовані труби та панелі доступу. Коли ти на глибині 3000 метрів під рівнем моря, естетика пасе задніх, неабияк поступаючись функціональності. Вона розвертається і мехцем помічає у дзеркалі на перебірці лискучу чорну амфібію. Інколи це ще й досі трапляється. Часом їй вдається забути, що вони з нею зробили. Їй доводиться докласти свідомих зусиль, щоб відчути механізми, які ховаються там, де колись була її ліва легеня. Вона вже так призвачаєлася до хронічного щему в грудях, до тієї легкої інерції пластику та металу під час руху, чи взагалі їх усвідомлює. Її ще й дотепер не полишає спогад про те, як-то бути повній лютиною, і вона помилково приймає ту примару за справжнє відчуття. Такі періоди перепочинку ніколи не тривають довго. На Бібі скрізь повно дзеркал. Вважалося, що вони мали збільшувати особистий простір тих, хто перебуває на станції. Часом Кларк заплющує очі, щоб сховатися від тих відображень, які повсякчас дивляться з них на неї. Це не допомагає. Вона місно стуляє повіки, і відчуває під ними рогівкові лінзи, що вкривають її очі, наче гладенькі білі катаракти. Вона видобувається зі своєї каюти і просувається коридором до кают компанії. Там на неї вже чекає Баллард у гідрокостюмі та зі звичним сповненим упевненості виглядом. Баллард підводиться. «Готова до виходу?» «Ти ж тут головна», – відказує Кларк. «Лише на папері», – усміхається Баллард. «Тут унизу, не до ієрархії лумінування Лені». Як на мене ми з тобою рівні? Хоча Кларки провела у рифті вже два дні, її ще й досі дивує частота, з якою Баллард усміхається. А усміхається та з найменшого приводу. І далеко не завжди це здається щирим. Щось ударяється об біб іззовні. Усмішка Баллард в'яне. Вони чуються знову. Вогкий приглушений удар відлуння титановою шкірою станції. До цього так одразу і не звикнеш, каже Баллард. Правда ж? І знову. Я маю на увазі, це звучить як щось велике. Може, нам варто вимкнути світло? Пропонує Кларк. Хоча й знає, вони його не вимикатимуть. Зовнішні прожектори станції Біп гарять цілодобово, немов електричне вогнище, що відтісняє темряву. Перебуваючи всередині, напарниці не можуть його бачити. На Бобі немає ілюмінаторів. Але якимось чином вони знаходять розраду в знанні про ту низриму ватру. Гуп! Гуп! Пригадуєш наші тренування? перекрикує гуркіт ударів Балард. Нам тоді розповідали, що тутешня риба зазвичай така маленька. Її голос поступово стихає. Біб тихенько порипує. Якийсь час вони дослухаються, але більше не чути жодного іншого звуку. Мабуть, вона втомилася, каже Балард. Можна подумати, ті рибини нарешті збагнули що й до чого. Вона прямує до драбини і спускається щаблями. Кларк трохи нетерпляче рушає за неї слідом. На Бібі є звуки, що непокоїть її набагато більше, замарні напади якоїсь введеної в оману рибини. Кларк чує, як втомлені сплави обговорюють умови капітуляції. Вона відчуває, як океан шукає способу пробратися досередини. А що як йому зрештою вдасться знайти якусь лазівку? Тихий океан обрушиться на неї всією своєю вагою і перетворить її на жиле, будь-якої миті. Краще вже зустріти його вічна-віч назовні, там, де вона знає, що відбувається. А тут усе, що вона може, це сидіти й чекати, коли це станеться. Вихід назовні скидається на скоюване раз на день утоплення. Кларк у запечатаному гідрокостюмі стоїть обличчям до баларт у повітряному шлюзі, де за ледве вистачає місця для них двох. Вона вже навчилася терпіти таку вимушену близькість. У цьому трохи допомагає склести панцир на її очах, запаяти ізоляційні застібки пересвідчитися в тому, що працює налобний ліхтар, перевірити інжектор. Цей ритуал захоплює Лені, та крок за рефлекторним кроком веде її до тієї жахливої миті, коли вона пробуджує механізми, які сплять всередині неї і змінюються. Коли вона затамовує дихання і втрачає його. Коли десь у її грудях утворюється вакуум, що поглинає повітря, яке вона утримує в собі. Коли її єдина легеня зіщулюється у своїй клітці з ребер а її нутрощі западають всередину себе. Коли міоелектричні демони затоплюють її пазухи та середнє вухо із отонічним розчином. Коли кожна повітряна кишеня всередині неї зникає за час, потрібні для того, щоб зробити вдих. Відчуття щоразу однакові. Раптова все поглинна нудота. Тісні межі повітряного шлюзу втримують її надстоячки, коли вона намагається впасти. Морська вода шумує з біч, її обличчя занурюється під воду. Зір затуманюється, а тоді прояснюється, щойно налаштовуються її рогівкові лінзи. Її кидає на стіни. Вона хоче, але не може закричати. Підлога повітряного шлюзу розчахується, наче стулки помосту під шибеницею. Лені Кларк у корчах провалюється в безодню. Сяючи налобними ліхтарями, вони потрапляють з холодної темряви до оази натрієвого освітлення. Усюди в горлянці. Наче металеві водорості ростуть машини. Павутина кабеліві труб розкинулася ложем океану, простягуючись у дюжані напрямків. Головні помпи здіймаються на 20-метрову висоту. Цілий полк цих підводних монолітів вишукувався у бабіч, зникаючи з поля зору ген удалені. Прожектори над їхніми головами купають безладно розкидані споруди у постійних сутінках. Вони зупиняються на мить, тримаючи руки на тросі, який їх сюди допровадив. «Я ніколи до цього не звикну», – скригоче Баллард якоюсь карикатурою на її звичний голос. Кларк кидає погляд на термістор на своєму зап'ястку. 34 градуси за шкалою Цельсія. Ці слова долунають з її гортані металічним даринчанням. Це видається таким неправильним, говорити не дихаючи. Баллард випускає линву з рук і пливе на світло. Замить бездиханна Кларк рушає слідом за нею. «Тут стільки потужності, стільки змарнованої сили». Тут самі континенти знаходяться в повільній та громісткій битві. Магма замерзає, морська вода закипає. Саме дно океану народжується тут у болісних пологах сантиметр за сантиметром щороку. Тут у горлянці дракона людська машинерія не виробляє енергії. Вона всього лише висить у товщі води, цупить якусь незначну дещицю тутешньої енергії та постачає її на материк. Кларк лине каньйонами з металу та скель і розуміє, як це воно – бути паразитом. Вона дивиться вниз. Ложе окану між машинами, кишить молюсками завбільшки з кам'яні брили, багряними хробаками завдовжки за три метри. Легіони бактерій, голодних до сірки, мережать воду молочними серпанками. Зненацька вода сповнюється жахливим криком. Власне, кажучи, і цей звук геть не схожий на крик. Він лунає, наче відтворене в уповільненому темпі бреніння струни якоїсь велетенської арфи. Але так таки кричить і крик її рветься назовні крізь непіддатливий інтерфейс із плоті металу. «Лен!» Кларк обертається саме вчасно, щоб побачити, як її власна рука зникає в пащі, яка видається до неможливого величезною. Схожі на ятагани зуби стискаються на її плечі. Кларк втуплюється поглядом у лускату чорну морду з півметра метра завширшки. Якась крихітна безпристрасна частинка її єства сілкується знайти очі в тому монструозному сплаві шпичаків зубів гулястої плоті та плавців. Як воно взагалі може мене бачити, – зачудовано думає вона. А тоді її наздоганяє біль. Вона відчуває, як її руку мало не викручує із суглоба. Те створіння шарпається, метляючи головою туди-сюди, намагаючись роздерти свою здобич на шматки. Від кожного такого посмаку нерви Лені заходяться криком. Вона обм'якає. – Будь ласка, просто поклади цьому край, якщо вже ти збираєшся мене вбити. Лише, будь ласка, боже, зроби це швидко. Вона відчуває блювотний позив, але обтягнений гідрокостюмом рот і запалі всередину себе нутріщі, не дадуть їй цього зробити. Лені відгороджується від болю. Вона чимало в цьому вправлялася вона втягується всередину себе, полишаючи своє тіло на поталу ненаситному вівесекторові, а тоді, немовби з великої відстані, відчуває, як сіпання нападника зненацька стає безладним. Поруч із нею з'явилося ще одне створіння. З руками, ногами і ножем. Хнути ж, бо знаєш, з ножем до таким самим, як у той, що припнутий до твоєї ноги, і про який ти геть забула. І несподівано чудовисько зникло, випустивши її зі своєї хватки. Кларк наказує м'язом шиї братися до роботи. Це скидається на керування маріонеткою. Її голова повертається. Вона бачить Балард, яка сплилася у двобої з чимось завбільшки з неї саму. От лишень. Балард голіруч. Розривається щось на кlotчя. Схожі на бурульки зуби тріскаються на скалки і ламаються. Темна крижана вода цебенить із ран рибини, окреслюючи її передсмертні конвульсії димними слідами з кипілої крові, що зависає у воді. Створіння кволо спазмує. Балард виштовхує його геть від себе. Дюжина менших риб кидається на світло та починає шматувати труп. Фотофори уздовж їхніх боків виблискують наче шалені веселки. Флаг спостерігає з іншого краю світу. Біль у її боці тримається на відстані, нагадуючи про себе розміреним пульсуючим щемом. Вона придивляється, її рука й досі на місці. Вона навіть може без жодних проблем поворушити пальцями. Бувало й гірше, думає вона. А тоді чому я досі жива? Поруч із нею з'являється Баллард. її приховані лінзами очі й самі блищать, як ті фотофори. Господи! з потвореним шепотом промовляє Балард. Ленні, з тобою все гаразд. Якусь смить Кларк обмірковує з цього запитання. Але вона почувається в дивову ж А вже ж. А якщо й не все гаразд, Лені знає, що бляха. Вона сама в тому винна. Вона просто лежала там. Вона просто чекала на смерть. Вона просила її. Вона завжди її просить. Вони знову у повітряному шлюзі. Рівень води навколо них спадає. І в них самих також. Вкрадений і нарешті випущений на волю подих Кларк, Мчить вісцеральними каналами, знову надимаючи легеню, тельбухи і підносячи її дух. Балард розпаює лицеву застібку свого гідрокостюма, і її слова вивалюються у простір вологої палуби. «Господи, господи, повірити не можу! Боже мій, ти бачила ту істоту? Які ж вони тут усі велетенські!» – вона проводить долонями по обличчю. І рогівкові лінзи відстають, і молочно-білими півкульками спадають з величезних карих очей. Подумати лише, що зазвичай вони сягають усього кількох сантиметрів завдовжки. Вона починає роздягатися, розтібаючи свій гідрокостюм уздовж перед пліч і увесь цей час без зупину говорить. А втім, то рибина виявилася майже крихкою, розумієш? Удар її достатньо сильно, і вона просто розпадеться на шматки. Господи. Баллард завжди знімає свою уніформу всередині станції. Кларк підозрює, що якби її напарниця могла, то й рециркулятор видерла б із своєї грудної клітки. Пожбурила б його десь у куток разом зі своїм гідрокостюмом і лінзами до наступного разу, коли в них виникне потреба. «Може, вона й свою другу легеню тримає у каюті?» – розмірковує Кларк. «Може, вона зберігає її в банці, а ночами запихає назад у груди?» Лені почувається трохи одурманеною. Певно, то просто після дії нейроінгібіторів, які виділяють її імпланти щоразу, коли вона виходить назовні. «Невелика ціна за те, щоб не закоротило мій мозок». Мені не слід на це зважати». Баллард до пояса стягує із себе гідрокостюм. Просто під лівою груддю з її грудної клітки випинається впускний отвір електролізера. Кларк прикипає порожнім поглядом до того перфорованого диска, заглибленого у плоть Баллард. «Туди в нас входить океан», – думає вона. «Лені вже давно це відомо, але чомусь саме зараз старе знання набуває для неї нової ваги. Ми всмоктуємо його в себе». Крадемо в нього кисень, а тоді виплюваємо назад. Кулюча затерпілість шириться тілом, просочуючись з плеча їй у груди та шию. Кларк трясе головою, щоб у ній проясніло. А тоді Зненацька осідає на люк. У мене шок, я не притомнію. Я маю на увазі, Балард уриває свою балаканину та дивиться на Кларк із виразом несподіваної стурбованості. Господи Лені, ти має жахливий вигляд. Тобі не слід було казати мені, що з тобою все гаразд, якщо насправді це не так. Околювання сягає основи черепа Кларк. «Зі мною все гаразд», – відказує вона. «Нічого не зламано. Просто дістала кілька сенсів». «Дурниці, знімай на свій гідрокостюм». Кларк із зусиллям випростовується. Затерплість трохи відступає. «Зі мною не сталося нічого такого, чому я не зможу дати ради самотужки». «Не торкайся мене, будь ласка, не торкайся мене». Балард, не мовлячи ні слова, робить крок уперед, і розпочато гідрокостюм навколо передпліччя Кларк. Напарниця відтягує матерію костюма назад і бачить бридкий пурпуровий синець. Вона дивиться на Кларк, запитально здійнявши одну брову. «Це просто синець, каже Кларк. «Я й сама впораюся, правда?» «Та все одно дякую». І вона прибирає руку подалі від Балард, охочує надати їй допомогу. Як мить Балард дивиться на неї, тоді легенько всміхається. «Лені», – каже вона, – «не треба так ніяко що? Ти сама знаєш. Через те, що я тебе врятувала. Коли та істота на тебе напала, ти геть втратила самовладання. Це цілком можна зрозуміти. Більшості людей важко дається пристосування до нових і незвичних умов. Що ж до мене, то я просто одна з тих, кому пощастило. А тож, ти завжди була однією з тих, кому пощастило, геш? Знаю таких, як оце ти, Балард. Таких, що ніколи ні в чому не зазнають невдачі. Тобі не треба цього соромитися, втішає її Балард. Я й не соромлюсь. Чесно, відповідає Кларк, вона майже нічого більше не відчуває. Лише поколювання і напругу. І ще якесь невиразне здивування з того, що вона ще й досі жива. Перебірка пітніє. Глибокі води кладуть свої крижані руки на метал, і всередині станції Кларк спостерігає, як у вологій атмосфері утворюються краплини, які збігають по стінці. Вона заціпеніло сидить на своїй коці під тм'яним флуоресцентним світлом, і легко може сягнути рукою кожної стіни свого закамарка. Стеля за низька, каюта за вузька. Вона відчуває, як океан стискає станцію навколо неї. Усе, що я можу, це чекати. Анаболічна мазь на ошкоджених ділянках тіла гріє та приносить полегшення. Вправними пальцями Кларк промацає пурпурово плоть свого передпліччя. Діагностичне обладнання у медичному відсіку її виправдало. Цього разу їй пощастило. Кістки не зламані, епідерміс не розірваний. Лені запечатує свій гідрокостюм, приховуючи отримані пошкодження. Кларк совається на матраці, тоді відвертається обличчям до внутрішньої стінки. Її відображення відповідає їй пильним поглядом очей, подібних до скелець, укритих візерунком під мороз. Вона розглядає цей образ, милується досконалою мімікрією кожного його руху. Плоті фантом рухаються разом, їхні тіла замасковані, Обличчя зберігають нейтральний вираз. Це я, думає вона. Отакий вигляд я тепер маю. Вона намагається прочитати те, що криється за тим крижаним фасадом. Я знуджена, збуджена, засмучена. Але що можна сказати напевне, коли її очі приховані за тими матовими рогівковими лінзами? Вона не бачить ані сліду тієї напруги, яку постійно відчуває. Я б могла бути нажаханою. Я б могла мочитися просто у свій гідрокостюм і ніхто б того не знав. Вона нахиляється вперед, відображення схиляється їй назустріч. Вони прикипають одне до одного поглядами, білизна до білизни, крига до криги. На якусь мить вони майже забувають про ту війну, що точиться між танцією біб і тиском. На якусь мить вони перестають зважати на ту клаустрофобну самотність, яка стискає їх у своїх лабетах. «Скільки разів?» – запитує себе Кларк. «Мені хотілося мати очі, Настільки ж мертві, як отсі. Металеві внутрішні станції Біб захаращують коридор за її каютою. Кларк заледве може стати там на повен зріст. Усього кілька кроків, і вона потрапляє до кают-компанії. Балар знов у своєму повсякденному одязі зайнята за одним із бібліотечних терміналів. «Рахіт», – каже вона. «Що?» «Тутешній рибі бракує мікроелементів». Ці створіння живцем гниють від недоїдання. І байдуже, що вони такі люті. Варто їм вкусити занадто сильно, і вони зламають об нас свої зуби. Кларк тицяє кнопки харчового процесора. Машина обурено бурчить від її доторків. Я думала, що у рифті повнісінько найрізноманітнішої їжі. Саме тому ті істоти й виростають такими здоровезними. Їжі повно, просто її якість не дуже. З харчового процесора на тарілку Кларк сочиться порція гливкої маси – заледве істівною на вигляд. Якусь мить Лені її розглядає. О, це я чудово розумію. Ти збираєшся їсти в спорядженні? запитає Баллард, коли Кларк сідається до столу в кают-компанії. Кларк кліпає очима. Ну так, а що? О, та нічого. Просто, знаєш, гарно було поговорити з кимось, хто має зениці в очах. Пробач, я можу зняти їх, якщо ти не варто, то пусте. Якось переживу. Баллард вимикає бібліотечний термінал і сідає до столу навпроти Кларк. «Ну то як тобі це місце?» Кларк знизує плечима і їсть собі далі. «Я тішуся, що ми тут лише на рік», каже Баллард. «Це місце з часом може дістати до печінок. Могло бути й гірше». «О, та я й не нарікаю. Зрештою я сама шукала для себе якогось виклику, а ти?» «Я?» «Що привело тебе сюди? Чого ти шукаєш?» Якось мить Кларк не відповідає. «Правду кажучи, я не знаю, чого шукаю», відказує вона врешті решт Думаю, у самітнення. Баллард підводить очі. Кларк пильно дивиться у відповідь, і обличчя зберігає байдужий вираз. «Що ж у такому разі залишу тебе саму?» – люб'язно мовить Баллард. Кларк стежить поглядом за напарницею, поки та щезає в коридорі. Чує січання, з яким зачиняється люк її каюти. «Оближ Балард, Баллард!» – думає вона. «Я не та людина, яку ти насправді захочеш пізнати краще». Майже початок ранкової зміни. Харчовий процесор зі звичною для нього нехіттю виригує сніданок для Кларк. Баллард у комунікаційній рубці, саме завершує сеанс зв'язку. Замить вона з'являється в отворі люка. Керівництво каже, вона затинається, не договоривши. У тебе блакитні очі. Кларк ледь помітно усміхається. Ти вже бачила їх раніше. Знаю, просто це дещо незвично. Я вже давно не бачила тебе без лінц. Кларк сідає до столу зі своїм сніданком. «То що там каже наше керівництво?» «Ми йдемо за графіком. Решта команди спуститься сюди за три тижні, а за чотири ми вводимо станцію в експлуатацію». Балер сідає навпроти Кларк. «Часом я запитую себе, чому ми все ще й досі цього не зробили?» «Думаю, вони просто хочуть упевнитися в тому, що все працюватиме як слід». «Та все одно, цей холостий пробіг триває вже надто довго. Можна подумати, що... А що ж, хай там як, а вони хочуть, аби... Геотермальна програма була готова до запуску і запрацювала якнайшвидше. Надто після того, що сталося. Ти хочеш сказати, після розплавлення реакторів у Лепро та Вінчері. І є ще дещо, каже Баллард. Я не можу зв'язатися з Пікаром. Кларк підводить очі. Станція Пікар заякорена в Галапагоському рифті. Не найстабільніше місце для швартування. Ти колись бачила тамтешню пару? Запитує Баллард. Кена Любіна, Ланучун. – Кларк заперечно хитає головою. – Вони закінчили підготовку щодо мене. Я ніколи не зустрічала жодного рифтера, крім тебе. – Милі люди, я хотіла поговорити з ними, дізнатися, як там справи на пікарі, але ніхто не може з ними зв'язатися. – Обривліні? – Кажуть, найімовірніше щось таке, нічого серйозного. Зараз вони відряджають скав, щоб усе перевірити. – А можливо, ложе Океано розверзлася та проковтнула їх без сліду? – думає Кларк. Можливо, в корпусі була слабка плита, адже цілком достатньо однієї. У глибині надбудови станції Боб щось рипить. Кларк роззирається на всі біч. Їй здалося, що стіни насунулися ще ближче за той час, поки вона за ними не спостерігала. «Інколи, – каже вона, – мені хочеться, щоб ми не підтримували на Бібі атмосферного тиску. Інколи мені хочеться, щоб ми напомпували його до рівня довкілля, щоб зняти напругу з корпуса. Вона знає, що це не мрія. Більшість газів миттєво вбивають людину, варто їх вдихнути при 300 атмосферах. Навіть кисень може вколошкати тебе, якщо його тиск підскочить на 1-2%. Балар драматично здригається. Якщо ти хочеш ризикнути і подихати 99% водним, прошу, дихай собі. А мене стан речей цілком влаштовує, вона всміхається. Крім того, ти, хоч уявляєш, скільки часу потім пішло б на декомпресію. У рубці серед систем керування. Щось починає голосно мекати, вимагаючи уваги. Сейсмічна активність. Причудово. Балар зникає в комунікаційній рубсі. Кларк рушає слідом за нею. На одному з дисплеїв корчиться бурштинова лінія. Вона скидається на ЕГ людини, заскоченої посереднічного кошмару. «Вдягай свої лінзи», – каже Балард. Горлянка виридує. Вони чують цей звук усюди навколо станції БІП. Лиховісна, майже електричне сичання, що лини від горлянки. Кларк пливе слідом за балера до джерела того звуку, злегка притримуючись рукою за спрямувальну линву. Чомусь їй здається, що з тією далекою розмитою плямою світла, яка позначає місце їхнього призначення, щось не так. І її колір якийсь не такий. Він брижиться. Вони впливають до його сяйливого німба і бачать, що не так із тим кольором. Горлянка охоплена вогнем. Мерехтливі сапфірові заграви ковзають поверхною генераторів. Удаленій між їхніми рядами, ледь видний на відстані, кружляє, здіймаючися темряву, стовп диму, подібний до велетенського торнадо. Звук, який він видає, заповнює безодню. Кларк намить заплющить очі і чує торок гримучих змій. «Господи!» – вигукує Балард, силкуючись перекричати той шум. «Такого не мало статися!» Кларк перевіряє показники термістора. Вони усе ніяк не можуть гамуватися. Температура за лічені секунди підскакує від 4 до 38 градусів за Цельсієм, а тоді знову падає. Поки рифтерки споглядають це видовище, міріади зникумих течій шарпують їх з усі біч. «Що це за світлове шоу?» – запитує Кларк. «Не знаю», – відказує Баллард. «Думаю, біолюмінесценція. Бактерії чутливі до тепла». Несподівано Гомін вщухає. В окані не залишається жодного звуку. Якийсь час на металі тьм'яну звиваються фосфоресцентні павутинки, а тоді щезають. На віддалі торнадо зітхає і розпадається на кілька швидкоплинних вихорів. У мідяному світлі згори починає падати легкий дощ із чорної стажі. Курець, промовляє Балард, у раптово запалі тиші, і до того ж великий. Вони підпливають до того місця, з якого щойно вивергався гейзер. В оканьському ложі просто між двома генераторами зяя свіжа глибока рана. Завдовжки кілька метрів. Такого не мало статися, каже Балард. Якого біса? Та ж станцію саме тому й збудували саме тут, бо це місце мало бути стабільним. Рифт ніколи не буває стабільним, заперечує Кларк. Інакше в нашому перебуванні тут не було б великого сенсу. Крізь чорний дощ, який сіється згори, Балард підпливає до одного з генераторів і відкриває на ньому панель доступу. Що ж, якщо вірити даним, обійшлося без ушкоджень. Гукає вона вниз долені після того, як зазирнула до середини. Зажди надає лише перемкну канали. Кларк торкається до одного з циліндричних сенсорів, припнутих до її пояса, і пильно вдивляється в розколину. «А я б могла туди пролізти», – вирішує вона. І пролазить. «Нам пощастило», – промовляє Балар над нею. «З іншими генераторами теж усе гаразд. Ой, зачекай на секунду, на номері другому забився охолоджувальний канал, але тут нічого серйозного». Він протримається на резервних допоки... Забирайся звідти! Кларк дивиться вгору, тримаючи одну руку на тому сенсорі, який саме встановлювала в розколенні. Баллард придивляється до неї крізь димар, утворений свіжою скельною породою. Ти здоріла, вигукає Баллард. Це ж активний курець! Кларк знову опускає погляд, зазираючи вглиб того димаря. Він, закручуючись, сягає далеко вниз, зникаючи з поля зору в мінеральному серпанку. Ми маємо дістати температурні показники, відказує Лені, середини цього отвору. Забирайся звідти! Він будь-якої миті може вивернутися знову і підсмажити тебе. Гадаю, що таке може, думає Кларк. Він уже вистрілив, озивається вона до напарниці. Певний час піде на формування нової вершини. Вона повертає ручку на сенсорі. Крихітні розривні болти всаджуються в поверхню скелі, місно прикріпляючи до неї вимірювальний пристрій. Забирайся звідти негайно! Секунду. Кларк вмикає сенсор і відштовхується ногами від океанського ложа. Коли вона виринає назовні, Балард хапає її за руку і починає тягнути подалі від курця. Кларк ціпеніє і виривається за її хватки. «Не торкайся мене!» – вона опановує себе. «Я вже вилізла звідти, бачиш? Тобі не варто було...» «Далі!» – Балард відпливає, не зупиняючись. «Ось сюди. Вони наближаються до краю світляного кола, де з одного боку видніється яскраво осяєна горлянка». А з другого непроглядна чорнота. Балард дивиться в обличчя Кларк. Ти геть з глузду з'їхала. Ми могли повернутися на біб, аби прихопити дрона. Ми могли встановити той сенсор дистанційно. Кларк не відповідає. Вона помічає щось, що рухається на деякій відстані за спиною Балард. Обережно ззаду, попереджає вона. Балард озирається і бачить, як в їхній бік козе між корот. Він хвилясто струменіє крізь воду, неначе брунатний дим, безмовний і нескінченний. Кларк досі не бачить хвоста того створіння. І це попри те, що з пітьми вже з'явилися кілька метрів його зміїстої плоті. Балар сягає рукою по свій ніж. Замить Кларк робить так само. Між коротова щелепа роззявлюється, ніби велетенський зубчастий ківш. Занісши руку з ножем, Балар готується кинутися на ту істоту. Кларк зосереджено випростує руку. Зачекайну хвилинку. Він пливе не до нас. Передній кінець. Мішкорота вже метрів за десять від них. Його хвост витягується з мороку. «Ти збожеволіла?» Балард вивільнюється від руки Кларк, не зводячи погляду з чудовиська. «Може він не голодний?» Каже Кларк. Вона вже може розглядіти його очі. Дві крихітні незмигні цятки, що пильно дивляться на них з кінчика його морди. «Вони завжди голодні. Чи ти спала замість слухати інструктажі?» Мішкорот стуляє свою пащу і проминає їх. Він витягується навколо рифтерок великою звивистою дугою. Тоді його голова обертається, щоб поглянути на них. Шкорот роз'являє пащеку. Та ну його нахуй, каже Балард і нападає. За першим ударом вона розпанахує в боці створіння глибоку рану завдовжки з метр. Якусь мить Мішкорот, немов би приголомшений, витріщається на Баллард, А тоді його тіло починає важко битися. Кларк, не рушаючись місця, спостерігає за тим, що коїться. Ну чому вона просто не дозволила йому проплести геть? Ну чому вона завжди мусить доводити свою вищість над усіма живими істотами? Балар знову завдає удару. Цього разу вона розтинає великий, подібний до пухлини набряк, що має бути шлунком рибини. Вона вивільняє істоти, які містилися всередині. Вони вивергаються назовні крізь розчахнуту рану. Дві величезні гігантури та ще якесь потворне створіння, якого парк не змогла впізнати. Одна з гігантур ще й досі жива, до того ж перебуває в припаскудному настрої. І вона городжує свої зуби вперше ліпше, що трапляється їй на шляху. У Балард. Іззаду. Лені! Рука, в якій Баллард стискає ножа, раз у раз змахує, описуючи у воді дуги в ритмі стокату. гантура починає розпадатися на шматки. Однак її щелепи не розтискаються. Охоплений судомами Мішкорот врізається в Балард, і та, обертаючись у товщі води, лини на дно. Нарешті Кларк заворушилася. Мішкорот знову зіштовхується з Баллард. Кларк пливе низом, притискаючись до дна, і тягне свою напарницю нагору. Ніж Баллард продовжує занурюватися в плоть рибини, яка вчепилася в неї та прокручуватися в ній. За зябрами тіло гігантури вже перетворилося на суцільну сильно понівечену руїну, але її щелепи і досі стискаються з неуслабною хваткою. Баллард ніяк не може викрутитися так, щоб досягтися до черепа рибини. Кларк підпливає ззаду і бере голову створіння у своїй долоні. Воно витріщається на неї, злостивий і бездумний. «Убий її!» – кричить Баллард. «Господи, чого ти чекаєш?» Кларк заплющує очі і стискає руки. Черепістоти в її долонях ламаються на скалки, неначе дешевий пластик. Западає тиша. Невдовзі Леній розплющує очі. Мішкорот зник, утік назад у темряву, щоб загоїти рани чи сконати. Але Баллард і досі тут, і Баллард розлючена. «Та що це з тобою таке?» – запитує вона. Кларк розтискає кулаки. Шматочки, кістки та желеподібної плоті зернають між її пальцями. «Ти мала мене прикривати. Ну чому ти весь час така збіса пасивна?» «Вибач». Іноді це спрацьовує. Балард сягає рукою собі за спину. Мені холодно. Думає та істота прокусила мені гідрокостюм». Кларк підпливає їй за спину та оглядає її. «Кілька дірок. А поза тим, як ти взагалі? Нічого не зламала?» «Та рибина прокусила мій гідрокостюм», – промовляє Балард, немов звертаючись сама до себе «А коли мене зачепив той мішкорот, він міг мене...» Вона розвертається до Кларк. І Лені чує, що в голосі напарниці, дарма що спотвореному, принить приголомшена напевність. «Він міг мене вбити!» На якусь мить здається, ніби з Баллард зняли її гідрокостюм, лінзи і самовпевненість. Кларку перше бачить, як за ними прозирає слабкість її напарниці, розростаючись на наче тоненькі плетево тріщин завтовшки з волосинку. «Ти також можеш дати маху, Баллард?» Тут тобі не забавки. Тепер ти це знаєш. Болі чим, правда ж? Та десь глибоко всередині Лені ворушиться ледь відчутне співчуття. Усе гаразд, каже Кларк. Джент, усе. Ти ідіотка, сичить Балард. Вона витріщається на Кларк, немов якась злостива і незряча стара жінка. Ти там просто собі плавала. Ти просто дозволила цьому статися зі мною. Кларк відчуває, що її пильність знову стає її пригоді. І то саме вчасно. Це не просто лють, усвідомлює вона. Це не просто слова, сказані зопалу, я геть їй не подобаюсь. А тоді, відчуваючи тупий подив через те, що не помічала цього раніше, лені розуміє І ніколи їй не подобалося.